Jag heter Ulf Gruber och jag måste erkänna att jag är smått avundsjuk på kvällens Petri Live-artist. Avundsjuk, ja, men inte lyssundsam, verkligen inte. Nej, jag säger bara grattis Marcus Krunegård till egna bandet Laxo. Grattis till solkarriären, med kanonrecensioner på debuten Marcus Evangeliet. Grattis till dina suveräna texter som någon kompis underkände som jävla ordsallad, Grattis till medverkan på Det kommer bara leda till något ont. En av mina absoluta favoritlåtar av och med Annika Norrlin alias Säkert. Och så här skulle jag kunna hålla på tills det blev riktigt pinsamt. Istället lite programfakta. Petri Live med Markus krunegård spelades in på Hultsfredsfestivalen 2008 den 12 juni på atlantis -scenen. Det här var tredje gången i rad för Markus på Hultsfred i tre olika konstellationer. Något av ett rekord. Luften i det stora blå cirkustältet dallrade av förväntningar och Marcus verkade inte göra någon besviken. Konserten mixades så småningom av Petr lars Landberg. Jag, Ulf Gruberg, producerade och presenterade och tänker bara avsluta min del av det hela med Mina damer och herrar, Marcus Krunegård.